Розкрив його, ламаючи замок і сподіваючись, що хазяйка секвояжа не застукає його в цю неприємну мить. Витрусив із книжки папірці, з купою відбитків, пошарудів, знайшов те, що шукав, аркуш, підписаний Санкт-Петербург, з роялю, витягнув лупу, увімкнув лампу обережно поклав поруч із аркушем плитку шоколаду. Жорж Шток, тримаючи клітку із Семеном на рівні очей, аби папуга міг побачити хазяїна і не лякатися невідомої місцевості, прогулювався з вивестими червоними коридорами пароплаву, очікуючи того часу, коли... Маман вкладеться спати. «Сутужно тепер нам буде», – скаржився він вірному супутнику. Маман зовсім оскаженіла. Просив червінець, не дає, не те, що татусь. «Дай червінця», – заволав Семен на весь коридор. «Кажу ж тобі, немає ані копійки», – відповів Жорж. «Дурень ти». Сам дурень не поліз за словом під Крило Семен. Від такої образи, від рідної душі, жоржу стало зовсім сумно. Ані чарочки лікеру випити в шинквесі, ані панянку тістечком пригостити. Таке життя, що, хоч не додумав, перечепився об чиїсь ноги. Що стирчали з підсобної кімнати з написом Чиста білизна. Ноги були в грубих матроських чоботах. Певно п'яний матрос задрімав, подумав Жорж і трохи прочинив двері. Зацікавлений своєю знахідкою, придивився уважніше до сплячого і одразу відсахнувся. Голова матроса була скручена на всі неможливі 180 градусів. Притискаючи до себе клітку з переляканим семеном, Жорж прожогом кинувся до каюти слідчого, який нещодавно розпитував їх з матір'ю про татуся. «Нехай розбирається!» Іполіт Вікентійович щойно закінчив вечірній туалет. Ретельно розчислав волосся, пригладив його і одягнув нічну сіточку. Став перед люстерком, роздивляючи своє обличчя. Висмикнув пінцетом волосинку з лівої ніздрі. Скривився, чхнув. І вже збирався зняти халат, готуючись до сну, як у двері заколотали. І Політ Вікентєвич неспішно запахнув халат, погладив скроні, провів пальцями по вусах і тільки тоді провернув ключ у замковій шпарині. До каюти увірвався Жорж Шток. Там закричав Жорж, махаючи вільною від клітки рукою в бік коридору. Іполіт Вікентьювич зморщився. Хотів почути щось путнє, але Жорж сильніше замахав руками і знову видихнув там. Довелося Іполіту зняти сіточку з голови і попрямувати за цим навіженим, який, мов пес, вів його коридором оглядаючись і щосили розмахуючи кліткою. «Накликала на вас біду», – говорила Муся, тримаючи ванду за руку. Та, закутавши дівчину ковдрою, сиділа на краю ліжка і вологим рушником витирала сльози з її обличчя. Муся важко дихала і тремтіла. Перебування в крижаній камері давалося в знаки, а за чоловіка, тобто Олексія Богдановича, я не серджуся, слабо посміхнулася Муся, ми зовсім і не одружені. Тобто? Ну, не чоловік він мені, залюбки почала пояснювати Муся, просто звичайний сищик з Києва.